Naum, na, matumaini yangu ni tele kuamba unaendelea VM anduku musikilizaji wa radio isanganila wa pale pote. Ulipo, karibu kuhisikiliza tarifa ya barikatika lewa kiswahiri ambayo tunanza na mokta sariwaki. Majadiriano ninjia moja wapu ambayo inaweza tatua matatizo na migogoro huwa viki katika zama za walimu. Hayo yalibainiwa mwenyekiti mwenye kiti wa mungano wakosesona katika mkutano aleoendesha wagutua ripoti ya yale waliotekelezwa mwaka jana alufumbiri ishirini na moja. Na mutu mmoja alijeruriwa vikari katika pulushani zil, pulushani zilizoendeshwa na ba, na baina ya baadhi ya viongozi wa vijiji vinazounda taarifa ramanda huko mukwani bubanza bila kutoka eneo la tukio zaeleza kwamba chanzo cha mukasa huo ni vurugu zilizosababishwa na dosari zilizojitokeza kwa utebua viongozi wa kamati husika na kuimarisha na, na kushirikiana na zohanati na wafugaji wa mataifa matano yanaoanda mkoa wa Ngozi ambapo hakujanzishwa mfumo wa kupandikiza mbegu kwa mifugo ya aina ya wanaomba mfumo huo uanzishwe mataifa yao kwani wameona kwamba mfumo huo una manufaa na heshima na ugenini tutaamrikia nchini Ukraine ambapo bado siku 49 dakika zimetimia leo inchi ya urusi ikianzisha ikianzisha makombor kati ya Ukraine Jambo ambaro, dinarani, dinaraniwa na badi ya viongozi huko barani uraya. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, mengi zaidi, hadi kamati upandi wa upili, yupo, arfose kugima na karibuni. Radio isanganilo, Radio ya marithiano. Habari Kamili. Tuanze tarifa hii habari katika ukurasa wa ukurasa wa usalama ambapo mtu mmoja alijeruhiwa vikari katika pushani zilizoendeshwa baina ya baadhi ya viongozi wa vijiji vinavyounda tarafa ya mpanda mukwani bubanza. Duru kutoka eneo la Tukio zaereza kwa chanzo cha mukasa huo ni furugu zirizo sawabisho na dosari zirizo jitokeza kwa kutewa viongozi wa kamati usika na gushikamana na zaanati inaupatikana talafani humo. Habari kutoka katika tasisi ya askari polisi tawili la bubanza zaereza kwa mba watu wa tatu wamesha kamatwa kwa lengo la kuendesha uchunguzi. Habari hii ni kwa mujibu wa walipota wa isanganilo huko mkwani bubanza space karitasi kabanyana. Na, tu, na, na tutoke uko mkwani mbubanza tuendele na tarifa hii Jijini hapa bujumbura kama nilivzo kuelezea katika mkutasa hii wa tarifa hii Majadiriano ndiyo suruhisho la kudumodi na roweza kuchu, kuchangia kwa gutatua mizozo huwa Kijitokeza, ka, kijitokeza katika mashirika ya vzama za warimu Katika vinafzo patikana katika mungano kosesona na hayo ya rahamisi hii na kiongozi wa mungano huo alipokuwa kuwa kiwasirisha ripoti ya yari na mungano kosesona na mwakajana alfumbiri ishirini na moja Fikitori ndawami wee hamefahamisha kwamba ku, uh, ku, uh, kutuafikiana na selekari kwa abadhi ya matako ya walimu ni miongoli mwachangamoto Zirizo kwamisha usiano baina ya koseso kosesona na serikali. Na tuendelee na tarifa hii ni kwamba huko katika ukulasa wa ufugaji wafugaji wa mataifa matano yanaoenda mkoa wa Ngozi ambao hakujanzishwa mfumo wa kupandikiza mbegu kwa mifugo ya aina ya ngombe wanaomba mfumo huo wanzishwe mataifa yao wakidadisi kutambua umuhimu wa, ma, wa mfumo huo Inosa Karutima na msimamizi wa mradi huo mkoa wa kuwa mfumo huo uh, wa kupandikiza mbegu unatekelezwa kwa mataifa kunakoendeshwa mradi pro defi unaoshuhulikia sekta ya kilimo na ufugaji kiongozi huyo anatolea wito serikali ongezea idadi ya mbegu ili wafugaji waweze kuendesha kazi za ufugaji kwa ufanisi habari hii ni kwa mujibu walipota ripota wa radio isangani huko ngozi apolinel muzagara na tutoke huko mkoa ni ngozi tujelekeze mkoa ni karusi ambapo wa, wa Wa ambapo wakufunzi kufu, wa kumuradi wakurugenzi wa hospitali za matalafa mkwani karusi wanawataka viongozi tawala na wasimamizi wa sekita ya hafza mkwani humo hili hospitali zirizo kuwa za anati ziweze kolodeshwa katika daftali la hospitali katika ngazi ya mkwa wanaereza kuwa hali hiyo itawawezesha kutowa kutoa vio huduma za matibabu hayo yanalipotiwa ya Yaliripotio katika mkutano ulioendeshwa jana jumatano Baina ya viongozi tawala Wafanya kazi wa sekta ya hafsa hapa moja Na mashirika ya naoji na kutetea Haki za, bidana, za binada mkwani karusi Mukulugenzi wa idala ya hafsa mkwani humo Anaereza kuwa Daftari litakaro onyesha jisi mukakati huyo utakazo, te, utakazo tiriwa manane hakika limesha anzishwa kuandaliwa. Ni habari ya ripota wa radio isanganilo kule mkwani karusi, blaze paskari kararumi ye. Hapa studio niko na lomiwari jeniwa vifuze anadosomea tarifa hii. Na muaganga wafawithi wa hospitali za tarafa zizo kuwa za hanati katika tarafa saba za mkua wakarusi unasima kuwa hospitali hizo mpia zinaitaji misada ya inatofauti ili zipate kutuwa huduma kama hospitali. Kulingana nao, nayo, msada huo ungejikita katika kupatiwa, wafanya kazi, vifaa na hata umeme kwenye baadhi ya hospitali. Mufano unawe ni hospitali ya tarafa gihogozi iliokuwaza nati ya mugogo iliopo wa kompyuta tano, lakini hadi sasa yatumiwa kufuatia ukosefu wa nishati ya umeme. Muratibu wa shirika la Memiza Belgique liloandaa mradi mpya wakunga kuunga mkono sekta ya afya mkoani Karusi kwa ushirikiano wa shirika la waganga wasio na likizo yani médecins sans cantonse kwa lugha ya kifransa wamesema kuwa tayari kuunga mkono hospitali hizo mpya za tarafa alichaya hayo Edward Nkurunziza anataja pingamizi kuwa ukosefu wa kitabu cha mpangilio wa uendeshaji na kanoni za hospitali hizo kufuatia hayo. Leondasi nzisa vila kiongozi wa mkua wa Karusi kiafya, anatuliza nyoyo kuwa uizara ya afya inaandaa shiria na kanoni za uendeshaji wa hospitali za tarafa huko Karusi. Na lumi waldeniwa hivuze shukurani Tunapoendelea na tarifa za kijamini kwa mba laia Wanawendesha kazi za ujenzi katika tarafa la rugombo mkwani chibitoke Wanaeleza kuwa vifa Wanazotumia vimepanda bei siku hizi Wanauza vifa hivyo za ujenzi Wanaeleza kuwa mba walipandisha bei Gutokana na hali ya uhaba wa mafuta Unaushudiwa inchini Kwa upande wa, wa... Kwa upande wa laia hao Wanaendeleza kuwa mba hali hiyo Inaendelea kuwa afiri Na kukwamisha maisha ya kini. Siku kwa kwani kiuchumi maisha anayendelea kuzorota Habari hii ni kwa mujibu wa reksinda ila gijeli pote wa isanganilo huko mkwani chibi Na katika ukulasa wa kirimo ni kwa mbaba ya, ya milima Inaapatikana talafani kabezi mkwani bujumbula Ikwa atalini kutoka na mpolomoku wa milima hiyo Jambu ambalo lililo wa perekea laia kwa ama makazi yao Duru kutoka kwa viongozi tawala zaeleza kuwa kwa upande wa uongozi walicho patia kipawambele ni kwa hamishia laia kwa lengo la kuwaepusha na asara ambazo zingeweza kujitokeza katika ofisi ya, katifu, ya katibu talafa kabizi wana watolea wito laia hao kuendelea kushikamana na kuwataka wahisani na watuote wenye moyo wa upendo ili wapatishie misada ya dharula. Baada ya mapumziko kidogo tunaangazia habari anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, unaoendelea kuteka sikioni Ida ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ambapo tunakuletea taarifa hii ya habari katika ukurasa wa Kiswahili. Watu wenye silaha wamewaua wamewaua watu na ine katika jimbo la Benini nchini in Nigeria. Wakati huu eneo hilo linalopo linalo ndelea kushuhudiwa utovu wa usalama. Governor wajimbo hilo hamefibitisha kutokea kuto, kuto, kuto, kuto kwa mawaji hayo wakati huu machafuko ya kiendelea kushuhudiwa kwa sababu ya kupikania aldhi ya maji katika wafugaji wa, kuhu, wa kulima. Halihi imesababisha watu wenye, wenye siraha kuwa, kuwa famia watu kwa kuwa uwa wakiteka wa, na kuwa kaba ma, wanawake na wasichana na kwa kuwa, ba, kuwa, kuwa baka kumuladi wasichana na kinamama. Kuhusu mawaji haya wafugaji kutoka kabila la fulani walivamiwa na kuwa watu wane katika kijiji chaguma na wengine kuminasita katika eneo to, la teorigi. Juma liliopita na watu wenye siraha waliwauwa watu wengine zaidi amia katika jimbo la plato. Laisi Muhammad amelani ame, ame amirani mawajahayo na akidadisi kwamba wanaojiusisha na mawajahayo hakika watafanywa uchunguzi ili sheria iweze kuchukua mukondo wake. Nakatika katika siku 48 kumradi na katika siku 49 ya uvamizi wa urusi nchini Ukraine rais wa Marekani Joe Biden ametaja ame, ame vitendo vya urusi nchini Ukraine kuwa ni mauaji ya haraiki. akiongeza kuwa rais wa urusi Vladimir Putin amejaribu kutoo kutokomeza Ukraine jeshi la, la Urusi linaadhibitisha kushambulia vituo vya vya komandi ya jeshi katika mji mkuu wa Ukraine Kiev Moscow inashutumu Ukraine kwa rushwa mko makombola na kufanya uhujuma hu, hu, uhujuma katika ardhi ya Urusi rais wa Ukraine Zelensky zires, zires, Zelensky ametaja kuwa maji huyo yatakuwa na hasara tele na kwa kuhitimisha mpenzi msikilizaji katika ukurasa wa soka ni kwamba timu ya Man City imejikatia jana tiketi ya kushiriki atua ya nusu final katika mashindano ya Kombe la Mabingwa Barani buraya ni baada ya kutoka sare tasa na timu ya Atletico Madrid ila ushindi wa mchano wa mwisho ndio uliyowezesha uliyoawezesha vijana wa Pepe Guardiola kujikatia tiketi hiyo Tike, timu nyingine ya Uingereza iliyojikatia tiketi ni timu ya Liverpool ambayo imetoka sare ya mabao matatu Kwa matatu na timu ya Benefica Lisbonne Kutoka uko ureno Na utokana na GC Liverpool Imeibuka ime kidedea katika mchewano wa awari Hakika imeendele katika hatua ya nosu finale Na katika uh, Europaric michuano ya hatua ya rofinali itaendelea ambapo atla, Atlanta itaikaribisha 레페지 3 timu ya FC Barcelona kwenye uwanja wake wa New Camp ho itaipokea timu ya Frankfurt. Nani hadi hapa ndugu mapenzi msikilizaji wa redio Isanganiro sina budi ya kutamatisha taarifa hii kati ya lugha ya Kiswahili. Ningushukuruwe msikilizaji uriye jiunga na mitango manzo hadi tamati. Nimshukuru pia afu ni mitambo alifose kubwimani langujina ni Jamal Vivian ngenda kumana sina raziada tukutane afusa na moja kunapo majaribu